Perspectivă Tropa, tropa și ar tropa. Vom intra în Europa și vom juca slăvind norocul toată lumea cazaciocul. Unor burlaci Trăind în burlăcie, s-au consolat cu fapta Nici stânga să nu știe chiar tot ce face dreapta. Dialog conjugal Zise soața printre șoapte Mergi de două ori pe noapte? El grăi cu voce clară. Dacă noapte e polară? Prea milostivă. Chiar lângă serviciul meu s-a deschis o cărciumioară, semn că bunul Dumnezeu face cuib la barza chioară.